El bascet afronta els entrenaments d'aquesta setmana amb bons ànims, després de guanyar el seu primer partit en el que va de Lliga i trenca així la mala ratxa de les últimes setmanes. Els diànecs s'enfrontaven al Llefià en camp contrari i van acabar imposant-se 62 a 72. Amb aquest resultat, els jugadors del primer equip aconsegueixen abandonar l'última posició de la classificació en una Lliga que sembla que se'ls està resistint. Així doncs, la victòria ha estat molt important des del punt de vista de la moral dins l'equip, tot i que l'entrenador David Borrell ha destacat que cal continuar amb una una línia de treball que els permeti mantenir la concentració en tots els partits. Ja hem quedat d'anar un parell o tres victòries consecutives que ens ha anat molt alt, però vull dir, està tot molt molt apretat. Eh? O sigui, tot i el mal que hem fet, eh, el 6è classificat porta tres derrotes. Vull dir que no. bueno, de cara a ells potser sí que li ha anat bé, però ni jo estava tan, tan preocupat ni ara estic super supertanquil per haver guanyat un partit. Vull dir, és, és el mateix. Hem d'intentar quedar pues, bueno, algunes victòries seguides, d'alguna manera. El rival en aquest partit era el Llefià, un equip que ja es presentava com a assequible pels tianencs. És per això que l'entrenador vol que els seus jugadors utilitzin aquesta victòria per agafar confiança, però sense baixar la guàrdia pel proper enfrontament. Un equip que, que es podia guanyar, es podia guanyar, si sí que el sabíem, érem conscients de que era, més teníem alguna baixa. Nosaltres també hem tenir alguna baixa, però potser... Bueno, millor que no pas les seves. El proper partit del jugaran a casa dissabte 29 a partir de dos quarts de sis de la tarda contra el grup Bernabé. Ràdio Tiana, Notícies, Esports.